Іван Франко, сиджу в тюрмі, сиджу в тюрмі, мов засідці стрілець, усякий звір поперед мене мчиться, не криється від мене, не боїться, показує в чому то є мистець. Лис-злодій тут не скромник, не святець і вовк, не музикант, а просто вбійця. медвідь де і лютий кровопійця забув про жарти, бубен і танець. Тут всяку видно наголо особу, мов фрак, роздівши й мундур урядовий, вони людськую скинули подобу. Я в засідці дрібній точу стріли і напинаю лук свій все готовий, Ну, бачність звірі не хиблює ціли.